Ah, bueno, musikik gineziko aduk. Musiki jargoi hau. Hasi e, era normal bat, dema Venga, emun kantu bat. A ver, ba, ni pentsau diat, hau. Hau, ja, porra mi hazie. Eh. Onda lo pizteek. Hain moitera berdinez, hau egin. Bara, izan, hola problema karro zailula. E, a ver, a ver, antzu, antzun. Hau, e, nire propazamenat da. Hasi era propazamenat kantuna. Baina bat emate, nire bali mago propazau kantu. Baina obio, eh, propazau. Hau, de juzu entzako, ta... Danan zako. Entzule en, uh -huh. en Oye, ¿quién du? Igual, oaña, sí, la tía. Vaya, un chico no. Gabon, Gautzaldeon, bueno, Gabon, Gabon, Gabon, Gabon, Gabon, Gabon, eh, Gabon Maider, Gabon, Miel, Gabon, Enaitz, Gabon, Gabon Anit, Gabon Enaitz, Ongi Torri, Ongi Torri, Ongi Torri gire etxera, Gauixi Samarron, Oso pozik, zuen kompainiak inmenxe, irrati gintxa, Pirate gintza, hau kantu hau, eh, aurreko saioko igualak. Ok. Bai, ondo. Bai, aurreko za. Bai. Repetiendo. Bai. Ondo. Bai. Pezoia te programa quasí la dana kontzeko izitia. Ba kanto bat, gende bisiketa sintronia jartzego ja, ez? Ba pentsago batema daibaldi maetxi antolatzen. Ubel, ez? Sofía, Sofía aldatzen, adibidez. Adibidez. Ba hori jartzen, eta ya vas a disertar. Bai. No hay Dijun, ¿ez? Ya corpusaldi hori, jarrera hori bezala, ez? Jartzeiz. No dijun. Bai, hmm. bai, mahaik, ah. e, bai, bai, bete differente hartze makoa. Ba, on, parori matealdi honek. Bai. Beraera, fizi, bai, sofada mote matealdi mahaia, bai, no haoyan. baina fisikos aparte, aparte, aparte. aparte. Kognitivoki. <laughs> Zer. <laughs> eh, vale. Bai. Bueno, eh Amena check. Aurrego enginean programia gradutsun, zarraitsun. <laughs> eh, furgonetan eta oin eh bueno, nere uste epelien apalien, upelien <laughs> <laughs> <laughs> euskal herrin mailako eh, basarri poli genin mm -hmm. nire uste ze bakarrik uste, nire uste ze <laughs> <laughs> eta... eh? kristona, eh? kristona kristona, kristona, enuken expectatiba hondik ornetorren itxu-itsun, konfiantza totalen mm. Zul... leku honejasuko nindula ondo eta goixo eta bua bua, bua, bua, bua guztua zara, guzu ondo basko posta Mirek saute sema ia, egon mm. da seguan aurre tipo bai, miel? Mei. Hey. Eta... Zue neiz ikustezu... Na, ez tezu espero, ez? Es? Zai, ez? Etxeago eukiko donik? Bai, ozik dira ipazatu. Bai, baserri epen jatzen non bai ez, baina xumego, abezela... Zona sea, non me pega, ez? Enonez, pero altura onta neoteik, eh... <laughs> Osa, fiziko ki, altura. Bai, egisa, elgetan mailean. Altura. I, altura. Eta, no, tia. Ez. Ez, bale, beste bai. Altura, bai, kanpo erten da, elgetan mailan bezala. Ja. Gau, gero, la hemen edurra da benean, igual elzat dote lanian, baiz noia lanera. Edurra dada, ez tozta sinisten. Hemen, ez tozta, edur mordon leiketa, igual bergaran zero. Ja, yeah. ez tia sinisten. Ez zulo baten, imaginatzen zinkuan. Aparte, higero, bromietaz, irabiltze guaiz, ez? Ez? Bai. Igual elurra idota. No, no, la. Horía askotan estadeusta. Kotxi barro, kotxi de, no askotan estadeusta esta semana la bac. O sea, este. Aicha. Es que en baten esto estoy sin estubear. Ya. Ese ya tengo en este broma. Egun eh, baten ez dut zuela, sinistu bihaz? Ja, yeah. bai, bai, bai. Artza ingez urtean ipurde. Ipurde ez diputxe. Artza Buruko oso bototzo jo ati gapene. Artza ingez urtea. Artza ingez urtea. Bai, bai, bai, bai. Mm. Eta, bueno, bai, eixea da, baina saute bat zenditzen, baina ni momentu onten holako anez. Mm -hmm. mm. bai. Bueno, eh, dinamiki erraxe eh, da. da. Da, tema datzu dode. Tema datzuk. Jaidatzi papel baten. Vale. Grozoek gioie dauzkezu bakoitzek idatzitea ja ikasi buruz bakoitzek da oian meantzerkiago ber da Baina aparte orain da gie hontan edo gezurra da maidar. Ya venik imagina uno nórtik. Eh? Ya, sí. Iguali Gion bajo. Tema batzuk, tema hoeek jongoa jarraitzen. Eskade. Vale. Eta eh ya está. Original para mí, humilla, eh? sumie. Eh? Mm. Vale, eh su obra de este su Ez. Es. Aitu bai, es. Eh? Aitu bai asko. Claro, es que Emateu oso diferente, ala, baño le está indiferente, bai eh. Igual <laughs> está indiferente. Bai ya. Aitu ja. asko. Asko gusto ha izantze beti danik. Asko disfrutat zet irratia eta, bueno, diferente bata. Ba, gaunche ja, le da. Ao iketela, mm -hmm. baina ya beste beste asunto da da hemen. Mm -hmm. Baina bueno, ni gustete entzuteka Ematei izula imaginat ez ezo pizkanola fantasiatzen ezo pizkanola izangoan situazioa eta duke fantasiatzen hori duke egitik eta duke ba osea fantasy ti mhm mm oinegendiabe zurago txain fantasiatzen aida zu nolagosean ez ja mhm ja kriston piegeni kerra tekitako karo gendekin hori ja. la beti imaginatzen dozu zelakoa dan esa tarexa eta ni ni kriston sorpresak eh, hartu izan ditut beti oneago eh, Beti txarreako. Beti. Bai. Aher. <laughs> <A> <laughs> Beti txarreako. Uh -huh. O sea, Bernardo, su que en su, su Bernardo, Arrate irratia. Bernardo, es Bernardo. Es <laughs> ese, <laughs> <laughs> Andreok, eh, Euskal Sintonia. Bai, bai, Arrate bai. eh, eh, no. irratia. Base da guztedan eh Arrate irratia. Oro, ingurun seguru irratia. Arrate irratia niren ez utzen. Claro, mm. or zenbateengoa da igual mendiren bat, Arrate irratia dauka Eh, Europako antenarik altuena Irra, Irrati Zedetan, antena ikusten da Ilargitik, eh, ikusten da Txinako arrezia eta eh, arrati irratiko antena ah? Bai, hain da o sea, Isogarria ondisa da bai, ondisa, la, ez? Bai, Benetan ez tepatazten, hori Benetan ez tepatazten Ez que Kirstan zainalia Eta handa hori, esatari bat, sortu zanetik Gartizia sortu zanetik Bernardo izenekua. Aha. Eta Bernardo, ba, imaginatzen naman, ba, ezagurrik konkretu batzukin. Uh -huh. Eta gero ikusi naman, eta ba, dana xarra basen. Sa? Bernardo behauri? Bernardo, bai. Ez ki, izen horrekin, claro, eh, Bernardo, deus, kriston hau txotolauk iberdi, es? Ozan Bernardo. Bernardo. Bernardo. Bernardo. Bernardo. <laughs> Bernardo, eh? Yeah. Bai. Ez ala la hostiak, eh? Hostiak. Ez da hostiak. Izenak, es? Adibidez, nik pijoten atxo eta Euskal mailan, Nau no delaba, arbolan izanak. Mm. Kontureuten atxok, sube que bai seguramente. Aritz. Bai. Urki. Eh, Urki. Urritz. Uh -huh. eh, Izei. Bai, eixo? Lizar. Lizar. Mm. Baina, adies, intxaur etxok. <risa> <risa> <risa> eh? Horri, se hostia hor. Seba. Matiz, si se bai lau para Pago, pago, estau. Pagoa pago, basiok, pagoa basiok. Pagoa basiok. Pago, Ni amenta esiz bat egin Des des bat. Des jo Nik aurrekoen izen bat asmo honen arboli izena. Nere baserriko arbola ikusten ondoren, artea. Ez dituzia. Nik beste. Ah, Ibaño arboli, arte izena. Ez, arbola ah. artea izena do. Arbol klasa vale, vale, da, vale. vale. vale. vale. ba, vai, ba Zanet, ondo, ben, aritze, aritze, eh. artea pertonik jartzeko. Hoi da, hoi da, da ja. Está ba, bai, ondo. Bai, aritzen mailan igual. aritzen, aritze ondoren aritze, aritzi, ez? Uren tula danet, joñor, aritze. Eskeragileen zakoa, eh? Eh, da, dado Ari Jaritz. Jaritz, Jaritz. Claro. Hekin ero H, bai. Ahora kriston Criston, Criston batalla con Pala que Bai, bai, bai, bai. Ostia, Hichi buruka berde, eh? Hichi buruka berde, eh? Bai, bai, bai, bai. Dani Miguel Ángel. Dani dice, "Ukin, la, sintad, señor." Mir, bueno, Miguel. Hekin Jaritz, bueno, y Miguel Ángel lo que va diciendo, "H, se te Miguel Ángel y citas coaching, negra, hacen, van. Hostias. Ostiaz. Ja, fuertea da. Hori gurengo tema. Orri... Vale. <risa> vale. <risa> Adioz piñu. Piñure ez ziok. Inxiniz. Eh? Inxiniz. O gurmitz. Gurmitz ez ziok. Yeah. Magnolia. Magnolia. Magnolia? Ose, Magnolia, dibidez. Manoli, mm. badao, manoli. Hortizingoa, <risa> ez? Es? Ma Man eh, magnoli. Es. Estaizingo, magnoli. Ni, zeba, manoli. Etaizingoa. Etaizingoa. Eh. Galditungo zau? E bai, ez eh, dientungo bai. gau, eh? Okay. Euskeraz ezkerizteik ez dientenatzen. Magnoli. Magnoli. E eh, bai, eukalik euka. Eukalik tore, txio. Ezti funtzionatzen ez? Ja, hori eixo. En bor? En bor? En bor? Soy en borr ¿Eh? la hostia Aise bai Aisea bai se hace? ¿Viste? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace funcionar ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Adividez Baños de bosque Putsu, por ejemplo Putsu Putsu del bosque Putsu Echak Baños de bosque Opinion se va a A ver Eh, geuta geso ikustei kaletan, Baños de boske karteletan idatzite, eh Retirotan da lako programatan ez. Retiro itzere, bueno, 1000 urte hartu honean. El Retiro. Bai, es berira, bueno, bueno, ala zago ja, es. Nizuk tema bat arte, eh. Se temar, hau Baños de Bosque guncha. Nieste tata, sua ta su. El ania, ania, ania. on baño en el bosque. Yeah. Baño en el bosque. Ya. Yeah. Es que se han ido de ba, en baño en el bosque. Baños de bosque. Ah, baños de bosque. Baños de bosque da. ¿Me explica? <risa> es, es, es, es. ¿Me explica exacto? Es, es, es. Es que está igual a baño en el bosque o baños del bosque. <risa> <risa> es que, claro, los baños del bosque da... ¿Dónde están los baños? ¿Escucháis? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? baños de gong? No sé qué. ¿Dónde están los baños que yo he en el bosque y no estoy encontrando aquí nada, ningún baño, no hay? Aquí ponía baño de bosque, ¿no? ¿dónde está? Devuélvela el dinero. ¿A retirar? ¿Er ¿Es que ahorita ya me ha dado cuenta yo, eh? ¿Retiró herderas de qué? Bai. La ba, retiroa, retiroa da connotazio negatibo dauka, es. Retiratzie. Retiratze amo. Bai. Yo Año, igual se han hecho un retiro ambiente. Retiro, es? retiro ambiente de erdaldune, Erbaldunea. Erbaldunea da. Bai. Bai. Mo niblen izan retiro ambiente a Mengos. Erbaldunea. Bai. Bai. ¿Osko el retiro uel, uel ongo, que, eh? hmm. ba, ni, de bosque en Pisquetá o no, a A ber, ni neutro, begirada neutro batetik begireutere, azarote no. <laughs> <laughs> Ez, ba, bergara baten, bainoz de boske jarratzi kartel baten, a ber, arraspetuz, baino, hoi zert, nizplikauzia zerdan, eh? Mutxora beradek, megita zesu eki jutimendire, hango naturalezin konektatzi, eh? Bai. Paseo konzik entzela. Ez ki, hitza die, eh? Konektatzi, zert da hori? Ja. No hizo esa conectute. El yeah. Mobile Legends es un go, ¿es? O sería a ti que usted menditik o nola o ure ure pensamiento tan. Oida que de usted ala ba, pase junda. Lo sí, eusketen pentsatzen jotea. Yeah. Oie bitatu. Okorrika jotea, eh? mendire nola, ¿es? Korrika junda, ¿es? No urri batzu bueno, alare ni usted petik onetatzela, ¿es? Mendire junda. Eh, el bat o bezarkau. Bai, hori iñaki gillezien, iñaki segurola. Horri gausatara. askotan ah, berizean. Bai, hori gausatara. Horri gausatara. Mm. Eee... Eh, eh, bai... Me sarcau baino, karo, hori baños de bosque jartxiera, zanig, pa xirien iku irbitzistik. O, mendiguelta a detgea. Eh? Mendiguelta, zea. Baina ez debozke? Ba, igual, zire gozak ez. Es que zera, metafora bat, zera? Ez da ez da metafora bat, baño, zera? Baino. Baino. Baino arte. Eh? Baino arte, baino boske. Eso, eh? ba, hartu olako, ose, impregnarte, monantor txeta, bolaz. Ego eh? tobali erko, gordun. Bai, da betere, zea, txapela. Eh, ba, igual, zehentzu ekiko luke, eh, basoa o, bendi, oso oso gutxi zapaltzen zapaltzandoen jende horrek, mm -hmm. ba, igual ez behar do benetan, behin basoa jun, eta benetan izate benetan esperientzia, eta barruaino sartu entzai zona, sukret ez zona, ez? Bai, bai, hori igual, eh, logikoa guztiatu igual, iria hundi xeutan, ero, mm. ez, jendia eh, igual, eh, naturaletik pixka eta parte txuo bizidan mm. zonaletan igual, ez? Logikoa izan lehik, ke? Ja, igualde, bai, rekalefikia iso bat, porque igual jendia ez de jote mendira, eh, iriguruta, no. Zatio iriguruta, baina, bergan ez zemak hongo bat mendira. Ni eno jote mendira. Eskollin, iben dixen biziaiz. Horra ditsik. Igu ez zate, ba, ba, ba, bainoa, tartzea kanpoa. <laughs> ez ez zaten hori. Ez zate, mendiguelta, ahi, mendiguelta ireste diten. Ez. Kontra gaba. Itxatea guztazen. Yes. <laughs> mendiguelta ez? Ni mendiguelta, ba, eh, mendiguelta nok ni, ba, eurra itxea, ola, eurra kartzea, mm -hmm. ero, gauza praktiko da. Basokolanak itxea. Basokolanak. Ja, ni guztizitek, dala, baina bozkizmua, piskat, dala, e, e, pompoz, zeha jarri, piskat, piskat, mm. piskat. E, saltzeko horreixo bezala. Ego, e, bate ez ari ez kartela metetzeko hori, bai. Ez? <risa> ja, <risa> ez tezu behar formakuntza espezialik egual hortako, ez? Es? Esateko claro. zuko hikien dezula. Da, mendixe hor da, o. Mendixe behar egzizuzkauko. Seguramente, ya. seguramente. Naiko zeuru, no? Hmm. Zizula ez e, diru puntxogat eskauko, hmm. es, orduen, da, ezala, ez gauko, mendixe. Ez? ordun hori jartzenko kartel imatek gauz bat gexo da, ez? Ez? Programa betetzaina ja. Haur izin bai. Zait, da gero batxe, beste izkuntzaten hau tibetan, ar, erderi edek, gertun zauk baina Igual baita, rollo espirituala bezala ez, baya, bai. re, retiro baten barron, programa baten naizia horre, eskaintzen bai. ekintza diferentek, eta ordun hori igual, ba, mendia buelta bato, yeah. zait, igual gaitzea pixkatez, hau bai. niki Simple jen bakit, more. xa, ez? Ja, yeah, ja, yeah. <laughs> retiroagun barretortako Ja, yeah, ja, yeah. Hombre, raspirazion ezen, hori yeah. berdinea, baino gero ez da. Gero pixkei sartzea eta hor ez da. Hor da, urrutu jau jarra gamalau, gerturatu igual berrotamar. Hor, arnazketa egin hori pasatzen da. Ez? Gutxi etxi. Kara nola egine. beti arnazte deun, demora zuen, haku adibidez un momentu onten, konta gongi gu. Ba, ba, ba, ba. Gu ba. arnazketa atzu gindit jau, eta berez hasi programa hau arnazketa egin, mm -hmm. direktun. Baina ez duen, ez pasa gola. Eta baina gu aurretik nindit joan naskatzen dut, asko ez, hogei bat. Hogei. Eta juz doan eraldaketik, eh? Oapu izin da, ez? Bai, Ni, nik normalia fedegutxe eukitzen dut. Bai, bai, bai. Eta ondan behoso fedegutxe neokan. Zupai <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ez ez azu baino. Eta, baina kao. Eta, baina kao. Eta, baina kao. Eta, baina kao. Eta, baina kao. Eta, Eh, <gülüyor> ezagutzen ge sautzenean, ba, oihanitza, ba aurraitsik, aurraitsik, gu ara joanda eta Arnosketak eta congeladoretan sartu gero gero beorrio, frío, frío calorreta. Ora indana hak, baña, baña ser varios honitza ni ara, eh, esperantzaundi varios ba nagortza. Ba guasen da ya sta sin más. Soze batuan. Bai, bai, bai, bai. Dea, oh. Ba ba e e guasen gero <gülüyor> <gülüyor> mm -hmm. e bai. bai, bai, bai, bai. Desconfianza ser da. Arnaske teknikan teknikakun bere hortan ozuk nola jakingo zu noi jasotzen bezala. Osea, e, zuk jarriko bazenu bezala horre. Nik fede gutxi daukatela e, ez ah, vale, baza, vale. da tanean da, bat xorrada bat izango sa modal, ¿es? O Teknikia bea. Bai, teknikia bea. Oda, vale. onurarik on holako onurarek ekarriko establea pentsatzen dut Eta joan izan hori e, aprobatzea arnasketa horrek aprobatzea eta alucinaben, o sea, viaje aondixena ni que no no. Me hori Betty parazetajata. Betty parazetajata igual, igual esto con FedEx se secan. Vaya, mm. bueno, joan dado con la Hori volaro bai. enviada, vaya. Cocaína protaldo. Eso. FedEx aldo, cocaína. Hostia, es que ya. Va igual, vaya. Que ahora le tiene pro. Cocaína en Es. Cocaína ona, eh? sai efecto muy solo es muy que es y just y le usted el efecto en hosta vale, vale. Or, vale. Uh -huh. baina eh un problema de apuratzakota nireken ah bai y <laughs> si <laughs> usted ni toquesela se lo ven camello ei totalmente sin eso buto lortzeko sailaz disein oro nin es ni que usted ya doña men directo en ese Ekartzeko ire baserriko atea. Zerriko, Te zean o baino, maño... ez esango, zango, ¿es? es. es. es, es, es, es. <risa> ez? Ez. Ez, ez, ez, ez, bueno, adibies, maider, zure txea. Ez. Oh, ez es. teo zango, ez. Baina ez zama genu? Ez zama genu igual alako, guantz, ose, eh? Sos, eh? <coughs> ni gusto, ez. Ja, ba, igual, ba. Igual polvo estalko dela. Oh. Aiatzen bazaita bexeko zeh joet. Baina, ba. Nik zetartuko. Baina, hmm. nire bazo gondonego nizehintzen. Ambienteago. Ah, mm -hmm. Ya, ya, tipo, retiro tipoa Horren yeah. Or, oaten horrikusiko Bainoz de boske eta azpizien kokaina Hilo <risa> <risa> me retiro Digo, eh, Retiro barru Hilo <risa> <risa> <Yo> me retiro Bai, <risa> ondo Bai, da hostia, ege, eh, zemat, zemat, zemat, zemat, zemat, eh, zemat, zemat, zemat, zemat, zemat Retiro, horren oaten karroi okartel dematu Bai Bueno, ba, fede, fede gutxikin ah. izan dabe, joaten aizela Eta gero aprobatzen dutela, eta kestuen viajia Gaina, viajem duzina nik asten dutela Bai, eurio alak Ose, egisa, nik Tipo sensibilean ba naiz Humore Umor, e, haundisa daukat Eta konsidatzen iso oso tipo sensiblia Orduan horako gauza raro guztietan Biaje ba, ba potentiak e, Eukitzen ditut Biaje potentiak Eta ba, Arrasketako e, Gau hortan akoratzen naiz Konditzen ba, Ba, krestona izan zen. Krestona negarza ahi bai neban, viaje, izugarri bat, guretxa, hilda, estai zenbaden porap izango zan, da, aura bisita eta holako, bai, bai, haura okay. ikusita, saludo eta holako izto dixak. Mm. Ostian, beti hui, baino ez de boske, man diga, ez zertago, eh? Tema hori. Eh? E, igual interesantiz ingoan, hijuti mm. baino de boske poratzea. Eh? Ostia, eh? ostia. Gupa, bai, au. Hobeti, hobetik. Ja, Olita, olita ben eta kos. Diru zakoti pa bai. Desconfianza de okay. que en persona vaikortas o no vaitas un orden, ¿es? Bai. hori da, bi ososio aski. Ostia. O sondo. Es que vai, vale. poli, eh? dena, oi... aurretiko hortan eduki desconfianza, retsazo, puntu hori eta alare vale. aperturea, ez? Eh? Venga, ba. Ya. Das ema topari. Bai. Bai, bai, bai, bai. Bueno, mejor voy a ni harreiat. Vale. Enait bialdu. Obe... <laughs> Presupuesto de bosque. Etia. Ostia, había la Cuascarriati. Mota en ez bahare manxi de moria. Osuno. Ajá. Hostia, sí. Vejo. No sé por irte andik. Ya merecí ya, menche, el digo coche. Gusto. No sé, güey. Vai, vai, vai. Ese tema morduo Ar, orin guk etene ajo zerbitzioa gizartei. Bai. Ez? Gizarte guzqueta atibintza bai. Gizarte zerbitzuak. Gizarte zerbitzu bat. Zerbitzu bat, bai, bai. Bai, Bai. Ez? Bai. Gizarte zerbitzoa Eze baten bat, baten bat, ehongo gero yeah. momentu zuten, Baten bat. Baten batzuk. Bai, bai, bai, bai, hasieran <laughs> porque... <laughs> <Aukra baengua. laughs> bate eh zer de pastehir. Oi momentu linioras, porqué? Au kravango. Eta oskalen ez botatzeden, baina momentu hortan batemata entzun, ehongo momentu hontan ezatena izan hau. O sea, un sugesa ontsunitzen ehongo ja. Ara eh, hola. Wow. <laughs> <laughs> Et joba, nik akotatzeko Eh, ondigen edagexo gure programia mazomenoz. Zuek jarri dezkexo ezte kotak, eh? Mm. Jakinde ez tala errati libra bat, mm -hmm. ez genin muga meru. Mm -hmm. <laughs> ez <laughs> <laughs> lirretai muga ezaek. Eta honen muga gugiko txik. Jarrik kotak zera. Kotak da gaye, mugak, mugak, mugak. Mugak. Mugak jarri. Jarrikotak. <laughs> <laughs> Pelikulean, eh? Jarrikotak. Jarrikotak. <laughs> Pelikulean. <Sí>. Jarrik. Betarroko <laughs> dut mutik guana. Harry Potter. Ah, Potter. Potter. <laughs> <laughs> Vale. Eh, ah, ah, ah. mm. Vale. <coughs> Ni eh. Na. Ja. Horrizoa, amen. Bai. Vale. Vale? Vale. Osailasai no Yes. Eh, hoste egunen, ah bai. Amen leno, eh, ofien, Gauze se pasa audio. Amen. Eh, en pasarre hontan. Paldu indeu eta hor hitz bat hon da fake newsa. Fake newsa. Mm. Zan du batek, gutago batek. Ni fek ni usasko batatzen jut. Hori <risa> <risa> zateiade. Am, etxu. Beg bakarra ertendik. Hori <risa> <risa> ziti zen perzitzue, irakazle hola. A ber, zenek egin du hau dana isilikola. Gela azur. Danoa ginea zen egin zun. O zen egin zen joan. Hori, oso poliziala ek, eh. Zitea, irakazle ose, hoxegin. Hoxeg! Hmm. Hoxeg! Izen da, bizere egin da... A ber, zen Gu... Bueno, eh es es cotakota Ah, yes. Bai, Programa Untan Fake News e Ongoi. Olizerda. Bai, bai, bai, bai. Ba, ¿es? Musatzuk esurre, esurre. Musatzuk esurre, esurre. Esurre, esurre. Esurre, esurre. Esurre, esurre. Esurre, esurre. Esurre, esurre. Esurre, esurre. Esurre, esurre. Esurre, esurre. Esurre, esurre. Esurre, esurre. Esurre, Gezurren. Bai. Gizurren alde eh, problem, aur, balantza balemasan. Ni neu gizurren alde pronuntzi horren Eta personen aldere bai. Batea. Maia berdinen. Maia bai, balanta ah. berdina 5 jarri, porque ezkenin, bai, bai, bai, bai. Maia berdinen. Maia berdinen. O sea, esa seguramente que askotan pertsonean alde iten dula he, bai, esan ke, está. Bai, bai, bai, bai. Egui xe ni ustea daola ezobervalorota. Egixe ezwidehatke momentu ne bai, deireu estes, iregixe, ja. Yeah. Eta hor, ez? Hor batziok eh bat desela, ez bazin sinzeru o sincero no la. Egi zalia. Bai. Egi zalia, hice balore bat desela, ez? Ni es dian beraino bajauko. Hori, ez? Balore hori, pizke baina pizke bai. Pizke baja agonian. Pizke baja agonian. Eta e, pertonen pertonealde tie, iso. Adibiez. Soy serio, serio, serio. O leo en serota, el reggae, el... Uf. A mí no me ha dicho maldimao. Echibolumena. Echibolumena. Meloncios. O sea, a mí no se me melo, ha El melonero. ¡El, el, el, el melonero! Melo. El, el, el, el abuelo. Melondi. Melondi dice que se veía. Melondi. Vale, vale. Oye, Melo, ya un día va a dar como a tendaco, ¿eh? Año, bueno. Intentaba yo, Melo, ya Igual al barico el digo va Venga, va. Venga, va eh Misurka, Misurkia, Misurgia, Misurka. E, gezur oda, gizartea gonartu bezalaitik e, umeei gezur bat zati, hau ez? Ba, mm -hmm. gero realuak, kiston chuti de, guintzat. Bai, ez? hori bai. urtetan, da urtetan. Gero kritikable totalmente. gauzetan bezala. Gozetana bezala. Baino, se egen, Ordun, kritikable, baño onart, onartzean goz bat eta mate di ore bai. Kritikatzean hori rei. Bai. Adibidez, ba, kapitalismoa Gain erosketa Osirana, plastiku eta hori dana Baina, hori gitzik Gezu hori kontatzen zau Haunti bat, eh Erri moi, eza, erri moi exa, eh, erri Zuru honetan, erri ausuzio implikaute Erri guztiak Danak Estrato guztiak Estrato guztiak, eh Estanak, eh Diru laguntza, za. oso. orta, eh? <laughs> <laughs> Erritik diru, eh, zik, hori Gestionatzea, kotxiek Gelditzetuk, adibidez Erri, eh? <laughs> sí, bai, bai. Olentzeo presupuesto haigutze jok. <laughs> Adibidez. Mari, domingi, eh, mari domingina, se? Hori, hori... No, no, no, no, hori horrengo, hori horrengo, hori horrengo. Eztelako nagoa, jo. Vale, vale. neizemiek adeltzea gostak. Olentzeo se? <hullu> Sortutu da, <hullu> Euskar, neizemiek. <hullu> Olentzeo se? Eztitzen da esatak. Ba, hori ipentzau jok. Esatak, esatak. <hullu> <hullu> <hullu> <hullu> <hullu> bueno, a ver. Zabere eskustu zuen. Hori ipentzau Anda, anda, era solo, y que sea valorau. Vea, vea esto se ve referente ahí. O sea, y horresite chale. Claro, o sea, que ha esetz. Claro. Ja, benditos. gaixua va nahstuta, da. Claro, es bai, Barto. Dani, ni esto de, esto de, vaya hecho. Yo pienso, yo pienso. Bai. A mentetzenoso es esa mertzola. Arnasartu desakon. Ahí aún estáis. Es, va a dividir Onartzen dira, eta, eta, eta txaldotu. Erregi eta pasatzen joan ninten jende txalotik. Eh? Erregi ez. Erregi, <laughs> <laughs> erregi askotik, txalotik ezikok. Txalotik ezikok, eta... Baina, ormaizene, bai. Magalene iso eta... Ormaizetik pasatzen dira alerregiak, bebe. Bai, bai. Bai, baina, ostia. Pasatzen dira. Bai, bai. bai, bai. Ata Pasatze guzean? Ez, zaldi gainan. Ostia, pozean. Bez, Bez? gezur hori, markau, zau zainzitzen? Ez, menditik egiten dira. Bilo. Isar meningitis bai. Verdad que falsos, <laughs> <laughs> <Olentzera mendetira, laughs> <laughs> bueno, ¿es? Todo el cemento bueno ya. Pues ya regak, etorbio que es variante no <laughs> well, eh, eh? tane... te da, ¿eh? Tú dices autopista dije, no sé. No sé que es horror y mejor al meridiano y sinña rey Matís se ha pasado, vas al diquero la. Esteote empíate al viste o la cabalgata tan. Vay, vay, vay, vay, vay. Movida, movida, movida con. Vaya Televisuela yo lo mierrasete. Y me coliza que el urtetan eh oichuria urdian beine ahora <risa> que va a ti pero hostia il hostia, toma cabrón, bueno a ver o sea, toma il, il eh, antes la niña o se le no, juega te no, cabal, hombre, cabalga tan eh. <risa> <risa> yo me entiendo yo me entiendo <risa> <risa> <risa> Melchor, <risa> <risa> <risa> y ahora se le ha Melchor Melchor ha muerto Melchor ha muerto fake news va a decir y sube y sube y sube y sube y sube y sube y sube y sube y sube y sube y sube y eh El presupuesto, es que no habrá urtean, va a tener por ejemplo. ya, <ríe> <ha, me> <risa> <risa> <risa> claro, o sea, ya está Jackie engañado y, y Limia sala, ya Jackie, <risa> <laughs> Akojonau. Ostia. Berez, sufritxuko lueke asko asko gezur horrekatik, baina bakarrik irurteoitako generazioetako humeka. Claro, claro, ya está. Gero ya jartze bazu balantza baten bai. ikese. Ba, oh. eta gero erri sentzako ze onurare, bai. Porque, claro, zu egiorizate mazu adiez Madri den jakite, oza, ez presupuesto da hon horra bai. zuzendute. Bai, bai, bai. Zaham, er, lehuntzen ari, ez bakarri Euskal Herrexei, oza, Eh? Estatu espanyola ere laun zen, jukotuz hile erdago. Bai, bai, bai. Arri bai, bai, bai, bai, bai. mm. bai. de adibidez, haguz bateatik. Gerao. Gerao. Hala, hala, hala, enborreantzi. Gezur hori, abaratzei hau, honartzei hau, baino gero gu, gure hartin dana egiten zen. Den bortzun. Gezur reala, hori gezur reala. Eta gezur, hibat, ez duen prezizuek, eta zen, hau eztia esan, esan emerkonean, Ya se vuculpago no norcio. Bueno, esto no solo elta, ¿es? Elza, es? Mm. Vale, a proa montaña que sura erabiliko. Militancis. Militancis bate mate berdu. Mm -hmm. Se er, irrejoval dimo, e no la esa ley que eso. Erabiliko hala, sin de esas. Y pentsau bier Euskadira <risa> <risa> Bueno, eh, gu... goizeko 8 dira. <risa> Tarten behin, gezur Konduko. <txikion>. Ke <risa> <risa> sura erabili egiten da hemen. Bueno, es herramienta esala. Herramienta esala, adibidez, ba, txai, ap, eh, nela un bat, gutago batek esatunean, adibidez, nela un bat egin txun aurreko atentzta izate, egon, norbea izan hori. Mm -hmm. Oida. Egon, ba, aurreko atentzta, zeta, zeta, zeta, hola. Garo, eminazkenen zai da ez, bestela, eh, norbeana na eta beste na eta hola kontutan aitzezean en, ba, ba beste aldeare bai, ez? Importantea da, ozera, eske, que norbea alde, aigeaiken, gezurri bilizu eta. Norbera eta bere ingurukoak. Bere ingurukoak. Eta Ordun ba, ez e, Beneficientzi Zerde? Beneficientzi, nola euskeraz? Beneficientzia Oneki, eh? bai Onei, Ontasune, bai Bai Eta orduan, claro eh, Programa on, onen barruen Zeude personalatzuadiz Behaixen eh, intimidadi Azko zabaltzen benak Bai eh, Eta bon, behaixen ba, onuras Segide da xeben olare, bai uh -huh. Ez? Bai Ez es que estela Hemen endanok, ez? Bon, hori Programa onen Ardatzeta bat gizurra egin bala. Ondo, kostaukata niri hori ulertzia bizitzen, eh? Gizurra eh, esatiak onoratzu da euskala eta ez daola gaizki. Eta urte desente esente, kostaukata baina, bueno... Claro, eh... eske, oion hartzezunen baita pixkat bolara bateako behintzat e, babes sozial hori galduin bazu. Zer, esan dezuna, lehen esan dugu ez, e, egie norbere egie. Bai, Norbeak bai. esatean egie. Gero egie egiedan ozer dan, baina batzutan izatea norbere egie, eta bere ingurukone egie berdine. Bai. Bere gizarte txiki horren bueltan ibiltzen egie berdina. Ordun ba horre badau bazuk esatezunen hori ez? Iguale gezurren aldeko hori gezunen. Bai, eta egisak, egisak askotan ekutzen da lotuta, ba, bueno, eh alperkako sufrimientoa. Eu kilekela, eu kilekela. Susenean e... e, inungo onurarik ekartzen ez taben alperkako sufrimientoa. Mhm. Mm batzuk, ero uste zaki batzuk. Hor, zio izen bat, sincericidio. Sin bai, yeah. gure lagun hondibatek izan da goresta. Zinek. Maite, Semite. Maite Hidalgo. Gure idolo dago <coughs> adekez? Nel... Idolo ibauke. Ostia. Eh Estakit? baino idolo pasajero izin lehizik oh, bat zazerren batean fana baiz izin lehizik ege bai, eh? Mate izin merdu laurrutiko eta ola gertuko izin lehizik ege bai, eh? Pentsau miako nolako? Bale, vale, pentsau Bale Zu? Pentsatzen nire no Nola nezu, zuka o oika? Nik zuka nire zeiket ah. Baina nire igual-igual zaizu nola zuzen zezen nekiko vale, Bale, vale. bale Bale, ambigo oki Bale vale. Zuka ez <laughs> da zuka Oso ondo. Oa, ba, nik ez dakit. Eukizan ditutola. Baina, guaintxe momentun, mm, igual egieda, garaibaten gehiago nozken, e idolok urrutiko jendea ez. Osa, eskura garri etzen jendea, ola, mm -hmm. igual, bizitan sekule ikusiko ez jendea. Eta mm -hmm. guain, beiz, igual sentitzete miresmen hori, mm -hmm. askoz, nire ingurun, ba, lurtiarragoa azta hitun esan, ba? Osa, askoz, Uh -huh. gertuko Gertuko jendea, bai. Ikutulik jendea. Bai, bai, bai, bai, mm. bai. bai. Yeah, eraiki, bai. miresmena. Hostia. Vale. Me bai, gon eridolai. Ne idoloa te encantó a Garrigot. A ver, latza, mobil, okay. mateoske, <risa> <risa> la de Lidl móvil Zaronek. Ke. Ne lo mateos ke B A ver, A ver. Ona zamer. Bai, bai, A ver. for the Lord. Santa Bárbara. Y ausainsuan. Niroxima paf. Au. Ne ídolo etipua. Au. Ahí. Eh, tean tulo. Oyoy. Ne ídolo bai. Bai. Aitzalda, iri. Etxegixat. Hostias, Hostias, joder. Vaya mierda. <risa> de las. Vaya mierda de las así. Hace borota. Hace borota. Esto <risa> Ay. <risa> <risa> ya. Vale. Eh, va Santa Bárbara o cantantía. Es eh? ne ídolo batda. Mm -hmm. Dero bere bai, e, negi idoloetago bat da Santi Magma e, Logo letreo gantantie Eta antzaok e, gauz batzutan mm -hmm. Eta bueno, idolo idoloate bestiera antza, antzar Baldimauke, eh? Orduin bestiera idolo bihurtzek, pixkat mm Horire -hmm. pasauleikik mm. eh? Gutxigoin da ez eh? Gutxigoin da, omeritu gutxigoekin Bai, eta yeah. gero bere bai e, Ez da modan Ez da modan ez ari ba, e, idolo dauzkula Idologeo e, oh, segitzen Ostia, eski momentu ontan idoloitza oso Aundixia, genditzen atak Aundixetek Idolo, ostia puta. Idolo... Ze. Right, Baina hori intensiua ezberdin eza, ezberdin eza. Bude? Asko gustatzea datak, itxizia zein. Asko gustatzea datak... Asko gustatzea, eh, Juan Luis Garra. Gustatzea datak asko. Uh -huh. Eta... Nire idolo ez da. Yeah. Ez da, nik ez nahi bere moduan bizitzeik. Ez da nahi yeah. bere... Beren... Yeah. Filosofia, kristau... Mueleko kristaua dagoela... Gizte guet, beha. Ja, niohuel, higire burun dauguen idoloen igurtzea, ez da, egunak. Bai, bai, gurtza, igurtza. Igurtzea. Ni igurtzi ez, igurtzi ez. Baina adibidez, definidu merko ginen idoloz, hartan, adibidez, netzat idoloedek, kaleti ikusi, o beste nombatzen ikusi, da, ez, es... kistongo gugu behitzeko, behitzeko gugu behitzeko, habez, hartan, haber. Eh? A ver, a ver. Es exactamente Sertan Aidan, es i sta i se baño, era Carpenba deuek, este sexuala. Esto que Sertan Isen. baino bule bueno, sin el cake. Sin el cake. Tan es normal en su baño no gorago bezela jartzezu. O su chiquillo de la vida ukea su la 8:00. Miresmen punto ateti bezela baino, ya nik elebauta de cela ikustea. Bai. Bai. Elevado de cela, sugo lemata sure bai. No igual va carry baten. Igual, he hecho en Hortán. ¿Meñó a ver de vosotros netanes? ¿Meñó hecho Claro. Adivides, Juancho a la cama. ¿Juancho a la cama? Juancho a la cama. Ahí ya <risa> <Ahí> voy. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Horiz y no! ¡Horiz y no! Y... O sea... ¡Horiz y de qué! esto es la cultura musical. ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí, ¿Viste sí, el lago ¿Sí? culturio, qué? ¿Eh? ¿Ves? Juega. Juan Luis Gerra Juan Luis Gerra Baina kultura ah, eh, eh, ba, eh. musikal da Juan Luis Gerra eh, Tapeta leturia Eta Bija Torba a Santiagera Si? ¿Sí? Bija Torba a Santiagera Beto bani horitzezin den ¿eh? Eta irurrak Nen Spotify Eta balde Beti berigualdo entzuta Pirateo tugu <laughs> egeta Bueno, igualdo <laughs> <laughs> Ondega merkeo ma. Ni <risa> iri pau, es? I nei, eske finin, patzi hiri. Iorro nori Maria Txigrie. Ostia, gente que hori del, Mateo Pisco. Maria Txena da, e, Euskal Herria Santa, arratiratiko ondori xapat, eh. Mhm. Ez ta zu mu. raperoa. <risa> <risa> <risa> <risa> Eta aria urrua den ikusi bea eh da sin esintxan esbetxu. Demos un uh. espíritu <laughs> <laughs> mato, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <vai. Ay>, <laughs> Es o oh, Mario Sabán. Ori, eh, Eh, Nein guroo jendin idulu ere padek Idulu ereo, a ber Bai, ba, adibes, kalin ikusi banu asko joan beste persona bat Geixo mm -hmm. eh, zein, a ber Zubaukaz, eh, holako persona Kalian ikusiko bat zinuke Nei pasatzeiz zi daian lehen lehen hori itxu-itxu guainkaleko aktorekin Guainkaleko ekin, ostia-ostia-ostia Zinun, eta guain dike aurreko batean ikusinun mimi eta berdine pasatzen, ez zin behi behi da demora guztien Mimi, mimi? bai Mimi, ¿sabes algo, gani? Ni isi Mimi que estoy sin puti, eh, sanae. ¿Es? Está empezando está aquí pa. Eh. Guain calco dice nada bien. Guain calco dice nada. Está ah. berberra calco es. hmm. yeah. Conchu dio sola debias <risa> ikusiko i semagueño, conchu. Semagueño, güey. Sin de conchu, Baina... Salud, pizizio? Egez, ez ez ziradao. Baina galdun, bai, ikusi bau mazplipan gobala. <risa> <susurra> <huturra> ez azaz ez, <see>, baina. <huturra> oi... Zina hori, oi, aia, konxo! Konxu! <Unzuru> Maria Luisa. Baina ja, bezarkada eh? bat, baina bezarkada bat. Bai, benetan. Berari eta bereng... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eh, vale. Yo no sé beste temat, morreatzen. Oso hau Koma, caos, te Herri bat. Ni tze, hau batena tortzea iragurtze eta hauek hau. Gure amai, amai gidoia da hori, es. Bai, bai, bai. Sin eso morreatzen, morreatzen. No lances tu, venga. morreatzen. Morreatzen. Ames, I gutxi morreatzen os tes. Euskal, nere, nere eta guren Atregun gure Euskal Derriontan, esaten. Bai, ze aurreko baten, mediterraneoko batek esan zon, gesto ondiferentzia sola. zola. Bai, Bea, konturatu zau ben, tesis batek jenaiko zan. Bai. Morreatzi buruz, seguremente. Mm, seguro. Eh? Mm. O es? Ez. Ez, vale. Ez, ez. Eh, eh, Baina nola, Bea, fijau zan? Seikun, seikun konto zan. Bai, oida. Enmenezkin ala morreatzen. Ja. O... Bea que sattendzon etzola identifikatzen hon eta horretakon baten barrun zein zeinen pareja izan. Ah, oso interesante, eh? Yeah. Oso interesante. Ya. Yeah. Bai, oreia askotan ohitsura egoten dala, ¿es? Eh, sosiada era Juan, ero el batera joan, eta eh modilla dan da neska askotan igual. Eta Ai. eta batuta kuadrilla hamatuta bestialeren fiskatzen, sentzu pareja benetan, ¿es? Ya. Yeah. Yeah. Yeah, eta that... igual bai, nastuta ondare ez e, la gestu korporala hondik ez, yeah, la, maitxasun... gerritik elduta yeah. ez teinik e, muixu bat eman besten aurren da ja etxe abide nu gultxe barru gure usta esatik genoizimein tónika generala hamen tónika generala tónika general. generala da ez eh, adieraztie maitasun maitasun eee eh, Eh, zure inguruko ingurukui <tipa> o igual leulen artin da bai eh, igual adera zialda ya netzako nere ustez eta nere inguru irakurritze eta eh, bezarkadie irakurreinako tibira bai eh? eh, oza eskerete eskuir eskuirik eskerrez holi aldo eee eh, <tipa> <tipa> arabezes holi samolitzake palindor muan temeaz bai bai adibias eee eh, <tipa> eh, bezarkadak ya nere ustez sartu dia gizartea nahiko fuerte zango, eskeneko Vos turtín, o sea... Va a tener un malo eh, estudio xori Besar que esto un pico jota O sea, no ustedes mm. ¿Qué es ustedes? Gente normal en la artilla me va Gente normal ¿Bue? ¿Y si normal es? ¿Guo es que ah, ah, yo no normal ¿no? acá? Ni a, a, a normal, ¿no? ¿Va? A ver, ¿gupío? ¿Van, zagútea? ¿Yo? ¿Se ori? ¿Se da ori? Neñela, anormalismo naori, eh. Ba biodan sopa. Biodan zara huatenais, ez arte ta en bakoitzen. Xi da hori. Ah, bai, eh. Yanire bai, gaur neio hacking, hacking, hacking, o keu, besto gogu de hakitjo. Jun, ezton gogu. Eh, sin más, Sin más, sin más. Ni fijo on ese ta, <risa> a ver, estar eh o intendea la de morasun, o sea, Ahorita es. Nico, ahorita el antokere lo a pesar cada vez, lo han dicho el antokere. ¿Voy? ¿Ondo hartuigisindiduk? Oso, ¿ondo? Vale, vamos a moriratzen probablemente igual. Venga. A ver. Venga, viar... Venga, viar... Iri, que es que txau. Viar café maquina en eh. Ya, gure experimentado. Café maquina en jargon, eh, y pero es que según... Bueno, café igual está... Oso una venga... Igual, va, eh. Igual, ahorretik, ser agua. Bueno, os de charro. Ya, ya, algo eh? Morreo. ¿Eh? Bueno, ortza garbitu bestein pronto arrapatze baizu, bueno. Ortza arbio <risa> Materiala, material Fondotako <risa> materiala ahora tute. Material gris. Está ion la <risa> Nico <Ay, orta, risa> e, contestunda, ¿es? Eh? Ja, <risa> ganó yeah, con la eh? prensa ca igual. Ya. Ja, ja. Aupa, aupa, oso arronago, eh, besarkadak lanera uh -huh. lantokira heruan izan uh has. -huh. Eh, batekin besarkatzen, beste, beste mutil batekin. E, beste gizonesko batekin besarkatzen egon pasilloan. Ise, <laughs> trabaña. <laughs> beste Eta beste gizonesko batekin egon pase besarkadatzen... Bere buruan eh? gizoneskoa ez da irakurtzon gizon batein. Ori doc, ori ah, ah, ah, ah. Ni gizonesko chat da garen burua <laughs> Eta eta gende bi gizonesko bi gizonesko. Ustez sakildun bi gizonesko? Ja. Pasilloan besarka bat emoten. Eta ondote pasa uzan idaskarixa. Mhm. Uh -huh. Gure eskolarako idazkaria. Dala gizon eskoba da pe bai. Mhm. Uh -huh. Vale. Mhm. Uh -huh. Uste sakeltuna bai. Mhm. Uh -huh. E da esa esa semana. Eh, sose pasado. Sose pasado. Eh, vamos a un 27. Sose pasado. ¿Qué sose pasado es? tilda ilete danero. O sose os pau. O es. Sarra tiraillo. Va toma tilda termómetro moa. Baito, bai? Vale, vale, vale, iso zik sí, sí. Nistateta, piko batean dala Baina piko hori hori niokeztuk nein Ez es que, a ver, tesis egin dain jendia Baina zerrena A ver, baina bueno, hau kerak Jendik aste gendia da... eta Zoset gine baldimago, adibes Baina Besar kan pikoa aztertu Adibes Oida Ees? Oida, oida, oida, oida Ta hori informazio pasau eh? Informazio pasau Bai, gero informazio pasau Eskozabartasun ez Bai, bai, bai Eta horri Una mm -hmm. Ai, nahitxe pasau Eta <laughs> nahi duri Eta re! <laughs> ba, ba, nik me, mexicoen komparatzea Mexico beti. O beti ez, beti ez. Baina batzutan, tema honetan. E, morreatzea asuntun, han jendiek kistun errexen morreatzea zian. E, Zagun lehen, ala minima morreatzea zela, oh, ala yeah. matezien. Ez hori bakarrik, eh? Igual, metruen hau, oh, o oh, tuz baten, eh? no, o metruen zeu zerren zai, eh, nola da hori. Bat, zai, vale. humerdek, bile, eh, pardam. Ibilkaldu bat irebile etorri sai, esabes, precisamente ikuzmerdek, porque ez ditore irebile. No tus bat. Pues, ahora vacío game, programa ontan. Bai. De repente, traba baten da, esit. Señores. <laughs> <laughs> <gances> bai, <laughs> bai, bai, bai. Hantzi Ba, an, morreu, morreu, morreu, eta de bat besti gainen indikus likoan tranquilamente poteska. Penetrai jo oh. ida, be. Se Edo sin contestutal. Edo sin contestutal. Iba l'atzal de Orduixe hasta azken bat. Mhm. Eta borratzen hasi, ti ja ti ti, se yon ya bad vesti ganyen Au sei. Mhm. Eta borratzen dagusa. No? Halo. Aúse. Hola. Ya. Ja, Aúse. Ja. Ja. Eta bizi bat aurrai jo ta hola. esperientzi diferente kolezionatzen? Ba, ai yeah. da, hori <laughs> <laughs> <laughs> ni pentsa bezarkizmueko agora gai jula. Seven. Ni hori ni. nik Bai, bai. Noldi pentsao. Ara ni ar boteska. nire herrin. <laughs> Erri boteska. <laughs> Partido Político Balenciaga. <badeko>, <laughs> Egin irri boteska. Egin irri boteska. Egin herri boteska. <laughs> <Egin irri botezka. laughs> Zure herri sasiko dizuen bai eh, eh? Bai. Eh, Juerga contestu, eh? Baino, baino nere herrin ikusi non bain, eta nei Kurioso ero jo Igual hiru ordu morreatzen. Hostia. Hostia puta chaval Veste ese anime, eh O sea, Iruordu Bacarric Morreatan O Boa sea, chaval Taberna la run Odontología Llenéis Cosín igual <risa> A Yo ver En paste <risa> Yucer <risa> Tocado Un día Vai Me tengo pasada Tizan Es tener Coño Ey vida A ver cuando... Ese es Iruordu cuando... es que Iruordu Tienen su beira Voyeur máximo Voyeur Voyeur Ya No A, A ver, duekonometro uh, bi. Eh, <laughs> Etzien izan, iru ordu konstante, baina bai honintzenik ordu askoz, taberna igualen, eta hor duntarte meni. Ostia, goendik bai. Ala, ala, goendik bai. Ja. Ostia, serio? Hola. Eta urrango unian, zela? Kometa uniendun. Bai, esan diot, eh, espanak eta zela zeuken, zela, claro, horrek. Ah, ez nik unikusia ez da. Ya, buah, lo hizo esa rabauca, igual irritauta ta besteata. Vai, vai, creo, vai, vai, vai. también es casien. Carmen claro. de Mairena's es Bombat, España un dices con ella. Su es ese hori. es. Esto ah. un español y sin ella es y ese faranduleo. La ah. española, vaya. Uf, de repente ah. es hartuda. Eh. Se guay. llama basura o que te marrua con los con los antivirus. Y a ver, Barcago <laughs> año, dijen. ¿Por qué va? Se네요 música, micrófono verá. Bueno, a ver, posible sala y Libertad A mentido cada Arcada bat de Arroz Sareaie, eh. Oriro bai. Ba, a ver, Arroz dan ahí, ¿es? Patzai. Tipo esta una tique, ¿eh? rollo chara sortzen. Ya. Es que, <risa> Allá... bye, bye, bye, bye. <risa> eh... eh... ay, bai, bai, bai. Eh, valor. Diego, Diego Valor. Eh, Sevat. Eh, masculino Innovat. Diego Valor. Se neva. vea eh, Diego da, avisen a Valor, por Este existe de imagináis Diego Carrillo. Hidalgo. Ese ese ese. Sí en Diego Alberdi ¿eh? Diego, Diego Valor peluquería íntima. Oliverita Diego Valor. Diego Valor, peluquería en Botesca. <risa> Lo que íntima. Joder, Botes. Que, eh. que no bote, eh. hostia, o rcio, ¿eh? Claro, es que a su yucheu Es que hoy a ver si en Eee, eh, a ber, hau berrize ez? A ber Miel, ezke, es que, ezke, es que, a ber, albun konkret, ozera Bina eh... niat, a ber, ozera sea, Baina, eh... vale, dago balor, horre mozte hilie, de puta madre Bai Zaki eskizan da E, eh, ondo, goxo tratatze hau Zailuitea hau Hor mm. mm. duet eukitzu beha ekin Joder Mozteik, txak, pu oso ondo E, egero taktu zabe, geixeire ez gutxi jame guztxigire Hori, ez teheraxa, eh? Es neurria bilatzea, hola que lo tengo aquí. La gizona, sanet, ¿es? Vallora, Vallorañado, esas son todos y demás. Yo con un tal, gizona, satíse pacila chieselaíri y gizona es, ¿es? Bueno, a ver. Te montas el sartugo. Eh, de repente es, es eh? Ay, boca usted avan. Pro mi o Eh, Diego Valor Es Existen txixi a ti Vea si ota marrote Y Maitasunes mosten O sea tipo Gogo -go se llena Da jun Diego Valor Buah vale, Es que Diego Jun Aupa Diego Vai Ay. Diego que vai Ve, Vere eh, Paga Jake Au Programa Junta <risa> <risa> <risa> ni, <risa> ni que ya hubi Con el que juega O no, lechaje Diego Vaya no. en bizarra mosteig, eh? Hostia puta Ahora rapa hot Así que venga Venga va Diego Ni que si junas O ni nero gure la uler Ba, estakit. Ni seguramente esango nun jodan altxala, baina ez zuzula emango, ez zuzula zilie lagako. Baina uste di pareko aguten eitzen. Bai. Ah, bai. Mm, vale, baina, Bueno, horrengo bat, nahezu propan diin behar. Baina, ah, baina. Ez vale. zuzun propan diin? Ah. Dietzain ez ez. Ez que pixka txaketera nahez pelukeria zuntotan. Mm. <laughs> <laughs> eh, <Yeah, yeah. coughs> bai, bergarako keixa ia paindegia. Tarten behin. Beste batzuta, ba, beste batzuk izaten diin. Eta to mm. Ni makeniak egin mozten dut Bona. A ber Tzatik etzigi A ber Spotify pilateuta jaukat Baina kauen dio e, Pilateuta jaukat oso eh, eh, Kau eh, Funzinoetan Eta eh, uskak Igu eh, iztea bai Ezin doken eh, Zer konkretu bat Bale Bueno esker gazko Hau ya menbukatze Or, Minutu Hor duete dabe minutu Bai eh, Espero guztuan txatela eh? Eta gaztaien ok, boli eh, Bazik Beraka Bazin Eta zuela gastein partea, esate. Eskarra bueno, gasko. Zine, zineeten. Eta esan, esan berra, bere bai, reilengun estantzen tuntela, baietz, hori, asko eskertxala. Eh? Oso posik parte izatea erran. Hau pa gu. Hau pa gu. Hau Diego. Hau, Diego. Emen ere ondua Dure visita, huerga eta parranda